Paskalindo, ziburuko erriko etxak irabazi du? <laughs> Etzen rikbi matxabat, deia, bertzenaz uh, pentsatzut irabaziko gineola. doi bat gaizt, gazteago baigira. Ez ez ustut, uh, <coughs> ez da ez irabazteik ez galtzeik, historia horretan uh, eta zerbait uh, irabazi behar bali madugu, da sinpleki uh, ikastol bat nahi dugu la ziburun eta hartzen eta dugu uh, justu. Ebe horren irabazteko, no, eta elduden irailean izanen da ikastola bat ziburun. Baz, bai, e, e, uste <coughs> garaipen bat dela ala ere, beti garaipen bat baita ikastola baten irekitzea edo ikastola baten atxikitzia. Gero, Eriko etxeak irabazi duen ez zerbait, be, ez dut uste, ez dut ola neurtzen ere, <coughs> nunbait jakin behar legea, eien alde da, ez dugu, pixkat eta, eta zehazteko pixkalbittzea da baina irabaztzen dugularik ezin dugu hena. Legeez kanpo baita eta irabazitugu donnin entzenen irzitugu angelun, geun zitugu baionan irbazi dugu liizoarentzat irabazi duugu hainbat eta hainbat lekuutan irabazitugu. Ka horrek ilustratu du hala ere <coughs> estatuaren joka uh, moldea? Ez da Esta estatua nola da nola uh, tokiko hautetsi batek ahaldu uh, legea ongi baiatu nahi ez duelarik zerbait. Eta pixka bat eta hau da nik azteko, hartzen dutan ikasgaia da gaur egun hausapez batek ez du ahal gauzen egiteko, baina badu bere gibeletik legedia diaguziak eta uh, baditu lege, lege guziak nahi ez zerbaiten uh, lortzeko bai, hori bai, esu. Sure. Alarex, askaren uh, presioaren haitzinean hausapezza ez da egitu eta beste deliberu bat hartu duzie. Ez ja horrek beste hausapezak estakurua emanen uh, jokamolde bortizoren atxekitzeko? Behan fet kontrarioa da. Eta, ez baginuen erantzun ola, eh, behitza uzapesek, e, e, e, e, ongi ulektuko zuten, be eskenean, e, obe dutela ola segitzea eta ez ez erakutsi behar dugu, nahi nahi ez guk segitzen dugula proiektuarekin. Eta, ikastola baten irikitzea, burasuek dutela erabakitzen eta ez hau Hori uh, argi bali madute eien buruan, eta nun baiten, zuten bali madute badela proiektu bat eien egian, be bururaino eramenen dugula, badakite, eta bazekiten, eta badakite, eta jakinen dute orainik. Erozteko deliberoa, se askaren kontxeiloak hartu du, ikasola guztietan bozkatoa izan da, rodezkatuak dira, gero ikasola bakotsak eh, kontseiluan espikatzeko. Aldekoak eta kontrakoak bat ziren, eta bereziki, presioaren aldetik zen eztabaida da baida handia, irun mila eurotan erostia lur pesa bat ziburun, spekulazioa hor dela eta Uh, ze ez da baidamota izan da, gogorra, barnetik gogorra izan da, entzioaz? Ba, zazan, zaskan, ez, ez da gauza berri bat, denek dakite eta buraxoek benan bertzek ere eta historikoek badakite ere, beti, uh, uh, nunbait uh, ditugun debateak, beti bero-bero direla eta seina ona da, egin eh? nahi du, simpleki uh, uh, lotzen girela gure... Uh, Gure gaiari, eta maite ditugula gure ikastolak, beraz, normal den bezala, bero-bero dira. Ez dakit horreitzi dezuek, uh, Europako hote eskundetan izan den debate bati buruz deus ez dakigu, eta afet jende osoa futitzen maitzen behaz. Nik konten haino, saskan uh, debate bero-beroak ditugula, ezan nahi du, atxikiak girela gure trisnari. Eta <coughs> gero egia da, Luja kariu da, mainan uh, ziburun ez bertzeik, eta zer egin behar zen. Uh, ikastola etxi? Hor, batzuk dena, batzok dute baina nahi dugu ikastola baina ez hola, baina eh, nahi dut, baina uh, hola ala ez hola, ikastola etxiba genu, hor bai, eh, pulukira batziko zuela. Eta eh, Eriko etxearen proposamen bakar batzu baztertuak izan ziren, erri erditik urun egizide lako, ere muri haipatzen alaukuzuia, nun izan uh -huh. dena. Baina mahinelan izanen da. Hai. Auzo oktan? Ba, auzo berean izanen da eta dena den ez da luh ahondidik. E, ez da luh ahinitzik e, ez ahondia eta ez ahinitz e, ziburun, bizkik guti dira, guk kustenitugu bi maitean aldugun ikastola bat, e, azarik gira horgen negoziatzen, azken negoziatak dira no. Proiektoa, ze izaren da algeko delako hortan edo pentsatzen da eraikuntzako bati. Ez, algeko bat pentsatzen da, xinpleki, irailan ireki behar baita. Uh -huh. Noiz arte segitzen alda, egun euro pagatzen egunero, uh, noiz arte, bez, uh ikasturte hau bukatuko da intxeko gazere gora? Be, hola da negoziatzen ari irena errikoetxearekin, erran baita bat ez dezaten uh, isuna. Aldoatetik, eta be, bigarren aldetik, da <coughs> nunbait bait egon giten, e, obrak, eta berezik ez, ez dira baitez bat da, obrak, eh? Bengaloak ginez, e? Bengaloak eginez, bi izpeiru hilabetez anizaiten laginen, baina problema da, badela, e, permixak, administrazio guzia bada hor, eta piskaluzia ilusatzen alda bai. Istantean, kanpaina aipatuko dugu sortziontaik goiti, ala ere, irruen euro euroa dugu, ama bi aurrendako beste ikastolek begira, jakinez beste behar batzu badirela, Hor nola neurtu olako erabaki baten hartzeko. Bon, deia, luh bat kontableki ezta leku berean txartzen. Eh? Ezta <coughs> luh bat atxikitzen da, eta balore hori bat dugu luchaz, eta ez diruz. Eh? Hori ulertu behar den gauza bat da. Hemendika mahurtera behiz saldu nahi balin badugu irureun mila ur, uh, eurotan, e, res izanen da, saltea, prezio hortan, hemendika mahurtera. Eta hola, ez gira eh, spekulazio sistema hortan txartzen ere, <coughs> baina, bon, Hau da lehen gauza, beraz, uh, behar, bertze behar batzu bat direla ikastoletan, ez da dudarik, uh, eta, uh, eta lehenan izni pixka bat horren ikusteko, Hene lana baita, ofizioa baita, uh, nunbait usteut saskaren lendakariaren lana, uh, dela sustut uh, ikastoletako aurgusiek baldintza berdinetan lan egindezatena. E, eta ikas dezaten, eta euskaraz ari dezaten. Beraz, uste dut hori bizkin portanta dela, aurr berdin, eta problema dak aurregun, egoera ez berdin duten du aurrek, ez, dira, uh, ez dute horren beste... Ez dakit, nun izaiten alden badaerberuan gaur egun uh, arazo bat uh, donian eloitzunen, uh, obrak ezpaitira oino bukatua uh, ziburun, endaian zail, zailak dira, mainan ari konpontzen, usztut uh, xinpleki, nik usztut ulertu behar dena eta begiratzen malin bat zonbat diru publiko eman den uh, ikastola batzuetan eta zonbat guk emanen dugun ziburun, ebe guti horabera uh, <coughs> erraiten eh, aldugu uh, suma berdina dela. E, argi raiteko, e, irudeun e, mila euroko, eta, bon, eman gainetik ez dakinik egun, egun, e, e, e, behu eta marra mila euro e, eraikinak egiteko, eta bertze, bon, jana baita, lau mila euro pasa izanen dela Ziburuko e, ikastuako proiektua, behu eta marra horrentzat, eta miliun bat gastatu izan dugu, hainbat lekutan, egun ikasleko ikastolentzat garazi garazin, izen, donapa olen, e, angelun, e, batzu publiko, bertze privatu, baina Horten azten dugut. Pasikal, indudugula gurekin goizuntan sehaskako presidenta eta minna zauku, mintzatzera ziburuko kasuaz zazpieun metra karratuko lur pribatu bat erostea erabaki baitute iruen mila eurotan ziburuko ikastola beraz. Eta intzin, aipatzen geroen Pascalindo, dirua initzela bai, baina horretara ziduzu behar bada beste tokietan ere, beste ikastoletan ere, dirua initz, ezagirik izan dela garaian eta berriki ere, Ez zer gana idu diferentzia ziburuko kasuarekin da mediatizazio mailan uh, gertatu dena? Hori ez da dudarik. Eta gero bertzetan eman dugularik xoza zen eraikiaren zat uh, eta parpinetan eman ginoela xoza. Eta ez lujan. Hor be berezia eta dena guretzat da eguneko <laughs> irurugo jakasik izanen da lujan eta bertze izanen dela uh, eraikina. A, normalean kontrarioa delarik uh, eta lujan ere aski merke izan dugu garaian. Bez, bez, or, or, ustut, or, piskat horren asketa dela bai. Mediatizazioa ipatzen dugu berriz egitekotan, berriz jokatzekotan afera, ber maneras egin zinezakete? ezakete. <laughs> gure aldetik bai, esperudutana da puluk berak ez duela olako jokamolderik eginen berriz. Egan abaita, uh, hastelenian zerbaiteran, haste artean bertze zeit eta aste askenean oino bertze zeit. Beaz, bo, uh, biziki zaira da, hola, eustut... Uh, Uh, Baxu, uh, <coughs> Euskal Herrian eh, erraiten da beti hitz ahitz egon behar dela, behinan problema da, berak hitzak jatzen zuela ordu batetik bertzera eta bizkizaila izan zauko bai. Mediatizazio horrek sustengua ere kajidu, ekonomiko mailan ere bai, uh, nonbait burua txikitzeko dirua emana izan zen, pixkat beste erabilpemat izanen du, diru horrek, Ez, ez, ez, ez dakit, uste, tanfet ikusi behar dela, ziburuko arazoa gauza horokor bat bezala. Huain uh, arte egin duguna uh, da uh, isunari aurre egiteko kanpaina bat, uh, kanpaina polita izan da, bat akigu ekainara uh, eta gehiago ere egoitenalko eginekela oh uh, beaz so den diru hori pixka bat emaitenalko dugu haintxe urk uh, uh, kampainan, baina lehenik isunarena ikusi behar dugu, Ea, bai ala ez, ko behatzen duten uh, azken egunara ino. Uh, <coughs> Egia da, kanpaina polita egin dela, uh, mediatizazio ederra izan dela Ziburuk ekastolaren alde, eta nahi dut begiz uh, orroitu, azarroan egin dugun behar badai uh, manifestaldi ederrenetarik bat izan dela uh, Ziburun, behaz, bai, uh, sustengua senditu dugu baina nola uh, izan da hain jende uh, sustengo horren uh, uste dut hala uh, ere, bor, biziki bortitza izan dela parean ukanditugun uh, golpeak gana baita, uh, ardezagun uh, lehenik mehatsuak eh, elektrika eta ura eta esiak kenduko zitula, esiak entziak eh, urertu behar zena eh, baziren uh, bildozerrak eta ondoan, esiak entzea erenaiko zuen kasik aurrak ustea bildozeren azpian, fern, ba, izan tira biziki gauza bortitza eta bakzu uh, errikoetxe batean beti ema iten dute liberte egalite fraternite, baina egalitatea, hor ez dakit uh, nun den nola auha, uh, ziburuko aurrek ez dute uh, berdin uh, eta derechukusiak derechu ez dituzte berdinak hauzza uh, pezaren buruan behaz, eta gero elektrika moztu, gero Uh, ikastolaren uh, gaia zelarik errikoetxean, uh, edo bederena. puluk berak ikastola berriz emaiten du gainean eta mehatxatzen du uh, autetxibat, bat uh, autetxibat uh, uh, eskopeta bat ben, bat irak hauza harri-arriak pasatu direnak, ala ere. Bez, ez dut uh, puluri esker dela orremeste jende izan, baina, hala ere, biziki bortitzak izan dira gure kontra. Eh? Lasaitasun bat, atxeden bat hor koaldean? Bai, gu, gure artean hasteko bai, e, a, a, a, puluta pulu eta horiekin horiek inestakit, baina gure artean bai, guain e, erabaki hartua da, badakigu zertaragoa, nora goa zen, badakigu zertarako iten dugun, eta, eta uste dut taldea lasaituko dela, hemen digoiti, pixka bat mea txatu beti ez dela errezbizi, Ez ere ez diakitea heldu den Irailean nun izanen den ikastola. Hain proiektu bat badugu martxan emaiten dugu, diru bilketa izan berko da, maina ala ere dena den, era manen dugu puntiara ino. kanpaina kampaina, bat aurkeztu diosue prentxari atzo, nola era manen da? Beho da, lema ere bat dela? En da erri hurra lema aurten, da atxik ikastola bildua. Eta a bildua baita ahobaz xelebriori, behaz bat dira bai ikastola eta bai e, ikastola, atxik ikastola finitzen baita ikurrorekin, nonbait, da atxik ikastola bildua, eta zertarako bildua, be, justu bildu behar bai gira, denen artean, e, ziburuko bezalako kasuei aurre egiteko. Eta bai erri kanpaina hasten da, e, erri hurratzen zibururi dedikatuko dugu, uste dut etzela asispentza ondirik, dien diak zuen, e, aurtengo erri hurratzen horretarako izan Eta beraz, e, egiada eh uh, hiru hatzi hiru hatzaintzine naiz hainbat urrats egin ere eh uh, maiatzaren amarra aintzine eh uh, uh, fet maiatzaren amarreko bildua izan behako dugu hasik dirua uh, ziburuko kasua nahi bali manduko konpondu erreski beraz uh, be izaren da adibez bertxu zaioaren uh, finalaren erribantsa eginendu dugu baionan n uh, er, uh, antzokiana e, euskalerriko eh euskalerriko bai eh da be, bekeko, be, bekeko finala berriz In da, hemen eta uh, beaz ustut uh, ala ere uh poita izaitenako dela hori, eta gero badugu ere, jadanik eginda errenanin bat baina uh, ordizia eta errenaniko klubek emaitu daukute sartze uh, guzien erdia gana baita, matxa osobat bat eazken azkenean bai errenanin eta bai ordizian, uh, bian erdia guretako baita. Ipargalean, pentsatzeko da? Pentsatzeko Eta ariho? Ariho? Eta, en fet, espero dut, ideiak uh, piztuko direla. Eh, uh, Argietak harbi duru beharretan gira, uh, Ez du texanen joiten girela shoshi gabe uh, ziburuko gauza egitea. Mm. Bainan kasik, e, erabaki hartu dugu, baintsosa bilduko dugu, baina ez da gauza berri ase askan, beti hola da. E, Lehenik erabakitzen dugu zer dugun, eta gero ondorioz, emaiten du, epe bat, helburu bat, badakigu somat bildu behar dugun, eta beti dohtzen da. Behas, e, urstut, e, irrisku bat hartzen dugula, bainan e, irriskoa ikuste dela berroita iru urte hartu zela, edo berroita sei urte bain hartu zela, ase aska sortuz. Noiz arte mole hoktan, beti dirua bilduz, eta... Ebe... Eringarria da, baina nik espedut uh, oino luzaz. Nola, ikusten dutalarik eskola publikoetan, uh, baina mundu osoan, ezta eh, ez hemen, hemen kritika. La, ze espirituarekin, eramaiten tuzten aurrak uh, burasoek, ebe espedut dut luzaz uh, zerbait egin merkotugula gure ikastolentzat, nola, bederen dinamika berezi bat bada, eta gure ikastolak, eta gure eskolak hartzenetugu gure gain. Eta hori uste dut bizitik importanta dela. Pentsu, diru laguntza guztiak onartuko ditu zuela, zer egin beraz bere ala, batzuek nahi dutela gundu? Ba, bai, lehenik bombe, 6.8 en <coughs> hainbat aukera hor emaitza eh, eta bertzen egiteko, eta gauzak antolatzen ditugularik etorri. Uh, nola, ez da bakarrik soxa historio eh? uh, erri urratxera joa itean ez da bakarrik uh, dirupiskabaten ema emaitea, da lehenik etortzen denarentzat uh, momentu goxu baten pasatzeko mainan baita ere erakusteko uh, podere publikoi somat giren eh uh, argiagia da, baina segitu behar dugu erakustea, eh, gero, eta gehiago girela. Eh, untxadena seaskarekin, da, badakigula eh, irumila eta iru euna hor baditugula eskolatuak, behaz, eh, eh, jadanik badakite ondorio duen kasik eh, segurki, eh, bai eh, bosketako emaitzetan eta bertze, aintxe urse honiz, barne ministroan min, barne egin dituztela aspaldi karkulu horiek. Bon, hori untxada, baina erriurratz, eta matxa, eta, eta hain bertze ekitaldi eginen handi Tugungusiak etorri behar da sinpliki etorri.